Частина дев'ята Мушля заговорила Час діяти Макуля ліг у ліжечко і заплющив очі Аби всі подумали, що він заснув Він пригадував маму Як вона гралася із ним Як вони рибалили разом із татом Збирали квіти як було їм гарно, як було їм любо-весело Макуля тихесенько прошепотів Мама, матусенько, тети, я так скучив Ти загубив маму? Почувся чийсто тоненький молодійний голосок Хто тут? Скочив з ліжка Макуля. Це я, Мушля Він поглянув на стіл, де лежала Мушля і очам своїм не повірив Мушля мерехтіла Переливалась дивним рожевим світлом Тихесенько на вшпиньках він підійшов І обережно взяв її у долоні «Оце-то так!» – промовив Макуле. «Оце-то чудасія!» «То ти загубив маму?» Поцікавилась Мушля у друге. «Так!» – сумно промовив Макуле. Тепер я живу без мами. Моя мама зникла. Певен, що тут не обійшлось без чаклунства. Він похнюпився. А яка вона? Мовила мушля. Моя мама? Моя мама добра. Вона навчила мене рибалити. Вона гойдала мене на гойдалці. З нею завжди було весело. Вона завжди щось вигадувала. А ще... Вона дуже-дуже смілива Вона найчарівніша мама у світі Найчарівніша? Перепитала Мушля Чарівна, як я? Отут моє серденько У Макулі аж дух перехопило І він тихесенько за трох котів Ти чарівна, справді чарівна Тоді ти зможеш мені сказати, де моя мама Ти зможеш повернути мені маму Мушля задумалась, нарешті мовила Знаєш, Макулє, я не можу відразу відповісти тобі, де твоя мама Коли нас, чарівних мушль, питають, то ми глибоко замислюємось І бачимо відповідь, як ти бачиш сон Ось я задумалась і побачила волетенську вежу Таку високу, аж до неба Це найбільша вежа у світі Макулі аж підскочив. Мушльо, найбільша вежа у світі знаходиться у нашому місті, у місті Санта-Буркодур. Це я знаю точно. А що ще ти бачиш? Я бачу, як ти і твій друг видряпуєтесь на вежу. Ви бачите зоряне небо, ви бачите місяць і ще ви бачите велику повітряну кулю. «Ти бачиш повітряну кулю?» – скрикнув Макуле. «Це дуже важливо!» «Так, я бачу повітряну кулю, і я знаю, що це дуже важливо!» Розгадка у повітряній кулі. «Отож», – проказав Макуле, «я маю дочекатися ночі разом із другом вилізти на вежу і зустрітись віч на віч із повітряною кулею».